Обіцяю, що не проводитиму ніяких журналістських розслідувань, а також не здійснюватиму фото- та відеозйоми. За результатами мого перебування не буде написано статей у засобах масової інформації. Зобов'язуюсь покинути серію 6 лютого 2011 року. 3 лютого 2011 року підпис дуже не розбір. Тоді я справді збирався виконати свою обіцянку і не писати про Сирію. Надто багато цікавих, саме так у лапках, історій сталося під час моїх мандрів сучасним арабським світом. Історії, які не можу згадувати без кучерявих нецензурних виразів. Відтак я не планував викладати їх на папері. Я ж не знав, що саме в той момент, коли ставив підпис під документом, Працівники Служби безпеки виводили з аеропорту Євгена Ігнатовського та його начальника, корчачи з себе клоунів і вдавано, безпорадно розводячи руками, ми нічого не бачили, нічого не знаємо, посолу взагалі сумнівався, чи я був у тому аеропорту. Опівночі Миколу повідомили, що мене не знайшли. Мій мобільний не відповідав, тож моє місце знаходження – Лишалося для нього невідомо. Певно тієї миті мій видавець уявляв, як мене катують розпеченим залізом у підземеллі під старим Дамаском. Впевнений, що посол поїхав з аеропорту тільки після того, як допоміг розв'язати мою проблему, я не збирався дзвонити видавцю. Думав, раз посол знає, що проблема вирішена, телефонувати нікому не треба. Микола на ранок готувався оголосити інформаційний джихад-сирійць. Мене протримали у поліційному відділку ще майже годину. Зрештою, о пів на першу ночі я отримав транзитну триденну візу і мене відпустили. За весь час, поки сидів у нього в кабінеті, містер крута чорна уніформа жодного разу не обізвався і навіть не глянув на. Коли спускався до зали прильотів, в аеропорту Дамаска, крім мене, не було жодного пасажира. Останній акорд. Біля терміналу чекало самотнє таксі. Лупив сильний дощ. Після сухої якоїсь, наче, пластикової атмосфери аеропорту мене огорнув вогкий хол. Погода стояла вельми нетипово для сих. Не розбираючи дороги просто по калюжах, я почала пав до таксі. Водій, неприродно виструнчившись, чекав біля багажника. «Працюєте, киваю на машину?» «Так, так», – відповів він, проте мені чомусь здалося, що раб не зрозумів мене. Не знімаючи наплічника, уточнив. «Мені потрібно в місто. Хазал Гойзе» і назвав адресу «Це біля старого міста». Там ще поряд стоянка таксі, бахса називається. Так, так, окей, без волікань відповів водій, жестом запрошуючи до салону. Він не знав англійської, але чудово знав, куди мене вести. У мене не було сил не те, що думати, а навіть дивуватись, тому без розпитувань я закинув рюкзак у багажник і зайняв місце праворуч від шофера. А раб сів на своє місце. Струмочки дощової води стікали по його напруженому лицю, скапуючи на кортку. Кілька секунд він просто тримав руки на кермі і тільки тоді потягнувся до запалення. Крутонув ключ. Раз, другий, третій. Машина озивалась, але не заводила. По-моєму, він навмисно її глушив. Аж раптом праві задні дверцята відкрилися. І на заднє сидіння заскочив іще один раб високий і широкоплечий, у цивільному одязі. Не питаючи дозволу, взагалі не промовивши й слова, він захлопнув дверця. Тієї ж миті машина завелася. Я крутнувся на сидінні і подивився на новоприбулого пасажира. Зразу втямив, хто він такий. Не треба бути Шерлоком, щоб здогадатися, Ліпше було б тримати язика на препоні, але ось та простакувата безцеремонність, із якою мені на хвіст чіпляли шпика, роздратувала. Я втупив у сірійця похмурий погляд і хамовито спитав. Ти хто, блядь, такий? Не нишпорка на задньому сидінні розгубився. "А я е, теж їду до міста. Він сяк так... Ліпив докупи англійські слова. «Мені з вами по дорозі». «Яке по дорозі?» – гарикнув я. «Звідки ти знаєш, куди мені?» «Я їду. Їду з вами». Далі пішло нерозбірливе мурмотіння, яке не міг розібрати. «Вавалюй з машини, знайди собі інше таксі». Краємука й побачив, що водій заворушився і дивиться на мене. Повернув голову і зустрівся з ним поглядом. Бліде перекривлене обличчя говорило саме за себе. Він мовчки благав мене не робити, і без того паршиву ситуацію ще гірш. «Бісті з вами!» – подумав я тоді, махнув рукою. «Гаразд, поїхали!» Таксі рушило. За кілька хвилин ми мчали по трасі, розсікаючи на всі біч дощ і чорноту. В салоні було тихо, як на похороні. Було десять на другу, коли я дістався за... Названою адресою. Таксист повернув праворуч за один квартал від цитаделі. Хостел знаходився за кількадесят метрів від повороту з правого боку вимощеної бруківкою вулиць. Довелося чималий час гатити кулаком у двері, щоб розбудити худорлявого хлопця з густим властовинням молодшого брата-власника хост. Він часто лишався на ніч чергувати на рецепції. Хлопчина упізнав мене. О, привіт, пам'ятаєте, тебе, ти вже зупинявся у нас. Так, ще до Нового року. Звідки ти? Чому так пізно? З Каїра. Хлопець посерйознішав і худко зачинив за мною вхідні двері. Я визирнув скрізь скло у верхній частині дверей. Таксі зі шпиком стояли на місці.